لا رحمن رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل وما يُقْلِلْ فَلَهَا لِهَا لَهَا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين للمسلمات رحيماني ورحمكم الله الله merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah adalah hidayah menuntut ilmu karena begitu banyak kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Tapi amat sedikit orang yang tergugah hatinya untuk mendalami ilmu agama. Ya dengan ilmu itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berikan salam. Semoga landungah kepada Allah Subhanahu wa taala. kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. بما نبره ورسغه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكر الله فيمن عنده حديثي قوم مسلمين و مسلمات merupakan hadis tentang keutamaan hadir di majlis ilmu yang dilaksanakan di masjid walaupun di rumah kita bisa membaca walaupun di rumah kita memiliki media-media yang bisa menghantar ilmu ke rumah kita televisi internet cd-cd kaset-kaset dan buku boleh jadi kita mendapatkan ilmu akan tetapi, kita tidak akan dapatkan apa yang kita dapatkan di masjid. Hadir di majlis ini. Nabi SAW bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah rumah Allah yang mana mereka membaca Al-Quran, kitab Allah. Wa yata da rasulah mereka saling mempelajari. Kecuali Nizalat Aleh Mustakim, diturunkan pada mereka ketentraman, ketentraman dan ketenangan. Wa syaitan murahsah, rahmat pun melindungi mereka. Wahabat bukan malaikat, malaikat pun, pun melindungi mereka. Wada karullah fi mangingnya, Allah pun memuji mereka terhadap malaikat-malaikat yang ada di sisi. Empat keberuntungan yang akan kita dapatkan. Kau muslimin dan muslimat. Yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Kita yang hadir pada saat ini. Termasuk orang-orang yang akan meraih empat keutamaan tadi. Kajian kita. Pada. kesempatan ini. Adalah Dengan. Apa yang akan kita hadapi Dan apa yang akan dilalui Setiap manusia Yaitu Yang berhubungan dengan Alam kubur Meraih Apa judulnya? Meraih kebahagiaan Di alam kubur Wallahualam Saya melihat ini judul, ya. Kok pendek, ini? ya? Kenapa tidak disebutkan meraih ke kebahagiaan di sorga, ya? Tapi, namun sebelum kita uh, melanjutkan kajian kita, mari kita sepakat dulu. Yang pertama. HP yang kita miliki, mohon dinonaktifkan. Kalau bisa, ya dinonaktif. Jangan di silent. Kalau di silent, nanti orang menghubungi kita, nanti husnul uh, sunzan dengan kita. Ini kenapa ni HP saya tidak diaktifkan? Saya sudah menghubungi sekian kali. Oh, enggak apa? Sudah sombong ni orang, gitu ya? Nah, lebih baik kita matikan. Kalau kita matikan, dan aktif orang sudah bilang, oh mungkin dia sibuk Mungkin dia istirahat, mungkin lagi begini dan mungkin. Baik Yang kedua kajian kita di majlis ilmu Kita ingatkan kembali dan insyaAllah Mudah-mudahan sudah banyak yang seperti itu Yang ini membawa catatan Jangan kita hanya mengandalkan Rekaman-rekaman Akan tetapi perlu juga adalah dengan Dengan catatan وعارض وقال ان العلم صيد وكتابته قيم. قيد قيد سيودك بحبال الواثقه ومن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخرائط القالحه العلم ايت ادل الصيد ادل من التجول bagaimana warai pada mulanya bagi kita adalah berburu rusa, misalnya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia pergi ke hutan jauh, meninggalkan seluruh kegiatannya untuk menangkap rusa. Kita juga begitu. Kita tinggalkan seluruh aktivitas yang ada, mungkin kesibukan yang harus kita lakukan, tetapi ilmu kita dahulukan. Kita tinggalkan semuanya di rumah, kita datang ke sini untuk menangkap ilmu. وَكِتَبَتُهُ قَيِّدُهُ Penulisannya itu adalah pengikat terhadap binatang buruan itu atau bidatang, kalau bagi kita sekarang ini adalah ilmu Jadi tulisan sama dengan tali yang mengikat buruan قَيِّدُ سُيُّ دَكَ بِالْحَبَالِ وَاتِقَهُ Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat Kalau kita bawa dari ilmu tulislah dengan tulisan yang baik yang bisa kita baca, kalau bisa juga bisa dibaca oleh orang lain sehingga ilmu itu tidak untuk kita. Mana tahu nanti ada orang yang membaca catatan kita atau anak kita yang membaca catatan kita, ilmu pun mengalir kepada kita, pahala pun mengalir. Wamilah hamakati antasida mazalatan, merupakan perbuatan yang pandir, yang bodoh. Antasida mazalatan untuk menangkap seekor rusa. Wa terseluk bahwa Sebaik dalam khala'i kitaliqah Engkau tinggalkan, engkau lepaskan Di tengah-tengah manusia ya Begitu saja Tidak diikat, akhirnya bagaimana? Seperti sekarang ini Apa istilahnya? mencing Maniat Sudah tampak itu Gede kayak gini, ntar lepas lagi Ini menghabiskan Waktu, menghabiskan uang ya. Nah begitu juga Terkadang kita datang ke majus ilmu Di masjid ini di dalam selama-selama kita ngangguknya karena tidur, atau ngangguknya mempaham tapi walaupun dia paham waktu dia majlis kalau dia tidak catat insya Allah tidak keluar dari masjid coba yang mengangguk tadi misalkan atau nanti sampai di luar, tanya lagi ya, kalau tidak ditulis itu akan menjadikan kita lupa sehingga tidak ada yang kita bawa pulang paling-paling ya, yang -paling, paling berkesan adalah lucu itu pada umumnya Anda ya. melihat ada kawan yang ngantuk ya. Dan ingat, di kawan saya tadi Waktu dia mengajar, dia ngantuk Tapi yang dia punya Lupa, maka karena itu Mari kita biasakan Di dalam setiap kali menghadiri majlis minggu, siapapun ya. Mari kita Bawa catatan Dengan catatan yang baik Kau muslimin Dan muslimat yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita pada saat ini adalah tentang alam barzah Manusia di dalam alam barzah ini terbagi kepada tiga eh, Bagi manusia memiliki tiga malah akhir, Tiga tahapan kehidupan yang akan dilengkapi Yang pertama adalah hayat terduniauia, al hayat terdunia, kehidupan dunia. Yang kedua al marhalah, yaitu marhalah barzakh, yaitu hayat terbarzakhia, kehidupan barzakhia. Apa itu kehidupan barzakhia? Kehidupan pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Semua orang akan melalui bagaimanapun juga bentuk kematiannya. Apakah dia tenggelam di dalam laut, terlaka, bisa terbang misalkan? Atau dia terbakar, tidak kesalahan lagi abunya, setelah dibakar ditiup oleh angin, tak kemana abu dari jasadnya. Atau dia dimakan oleh binatang buas. Atau dia dikuburkan dengan baik. Semua itu adalah kehidupan barzakh yang disebutkan di dalam beberapa dalil Dalam ungkapan Adalah alam kubur Karena pada umumnya dan dominannya Manusia itu dikuburkan Baik Yang ketiga adalah Al-Hayah Fidari Al-Akhirah Di mana yang ketiga itu adalah kehidupan kampung akhirat. Di mana keberadaan di sana adalah abadi. Kehidupan yang kekal. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada kesudahannya. Maka kehidupan kita di dunia yang sementara Semuanya serbat serba sementara Kesengsaraan adalah sementara Kebahagiaan adalah sementara di dunia ini Miskin, sementara Sakit, sementara ya, Capek, sementara Untuk menuju kehidupan yang abadi Kalau abadi itu tidak sementara Yang dia tidak ada kesudahannya Kehidupan akhirat terbagi kepada dua tempatnya yakni sorga yang di situ segala kenikmatan yang ada segala kenikmatan akan kita lain di, di, di, di sorga surga kenikmatan yang paling nikmat nanti di, di akhirat adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan keyakinan al-Sunnah wal-Jamaah. Yang kedua, yang pertama adalah surga dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua yang hadir majlis ini, orang tuanya, Familinya semua keluarganya, bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah tempatnya agungnya. Api neraka itu adalah segala bentuk siksaan yang seberat beratnya itu ada dalam api neraka. Kalau kita pernah melihat bagaimana lahar panas mengalir, kalau siang tidak kelihatan api ini, tapi kalau malam hari kelihatan api ini maka itu baru api dunia api akhirat sekian kali lipat maka gambaran yang ada di dunia dengan api yang ada di dunia itu bagian kecil dari api yang ada di akhirat kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka kawan muslimin dan musliman yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan di alam barzah yang dilematkan tadi dengan alam kubur dia adalah kehidupan yang khas kehidupan yang khusus di dalam kehidupan itu Terdapat ujian Di dalam kehidupan itu Manusia diuji Manusia diberikan ni'man Manusia dianggap Di dunia begitu juga Kehidupan dunia Manusia diuji Manusia diberi niamat. Manusia diantar di kehidupan kita dunia. Begitu juga dengan kehidupan bersahaya. Kehidupan alam bersahaya. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga merupakan mazhab salah seumah dan imam-imamnya bawasannya si mayat jika dia meninggal dunia maka dia akan berada di dalam kenikmatan di alam barzakhiah atau di dalam azab mufarakatul banan munahama atau muazzala yang mana terpisah antara roh dengan badannya dalam kenimatan atau adat dan terkadang-kadang rohnya itu berhubungan dengan badannya pada umumnya kondisinya terpisah antara badan dengan dengan roh kadang-kadang menyambung maka kalau kita lihat ada sebagian orang di bagian tempat ketika dia uh, sudah menguburkan mayat tahu-taunya ada kepentingan tertentu dia buka kuburannya ya ada seperti benjolan-benjolan atau seperti memar-memar seperti alas ya ini adalah bagian yang terkadang dia berhubungan dengan setan dan pada umumnya dia terpisah dengan jasa Kemudian, kaum ke muslimin dan muslimat enggan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat ruh dan jasad itu disatukan kembali. Maka mereka akan dibangkitkan untuk menghadap Rabb semalam dan nanti di akhirat kenikmatan dan adab dirasakan bagi setiap manusia ruh dan jasad banyak orang mengingkari tentang adat kubur dengan alasan adat kubur itu kan keyakinan kalau satu keyakinan harus diriwayatkan dengan musawakir sebagaimana al-Quran ini adalah keyakinan yang salah terhadap sunnah nebawiyah sunnah nebawiyah Apabila dia sahih sudah bisa diterima maka dia wajib diamalkan baik itu secara akidah, hukum, muamalah dan yang lain. Kita tidak bisa pisahkan antara akhlak dengan akidah, antara muamalah dan fikih dengan akidah. Selama Argument itu Sunnah itu sahih Sunnah itu diterima Maka wajib kita amalkan Dari sisi-sisi tadi Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memutus para da'ali Seperti Mu'ad bin Jabal Ali bin Abi Thalib Ketika diutus untuk berdakwah Ke tempat-tempat tertentu Diutus hanya sendirian. Mu'ad bin Jabal Ya Ibn Abbas dia mengatakan Bahwasannya Mu'ad bin Jabal Diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sallam ke Yaman Beliau mengatakan Dan berpesan kepada Mu'ad Indaka tafti Ahli kitab Sesungguh yang engkau Mendatangi ahli kitab Ketika seorang pergi berdakwah. Apakah dia hanya membawa hukum-hukum saja? Jawapannya tidak. Maka dia telah membawa yang pertama adalah aqidah. Ayat yang pertama yang kamu ajak mereka itu adalah kedawah, mendawai mereka bertawih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain, adalah kamu mengajaknya. Agar mereka mentauhidkan Allah ini adalah akidah Bagaimana mungkin dia haruskan akidah ini harus habisnya mutawatir oleh hahah Sementara yang dia, dia diutus oleh Nabi bukan sekumpulan atau rombongan para doa tidak tetapi diutus hanya satu orang saja Maka ini adalah salah satu argumen bahawa hadis Ahad Diterima Dalam keyakinan dan akidah Bagi orang Yang tidak mempercayai akidah, uh, Mempercayai azab kubur Mereka mengatakan Hadis-hadis tentang azab kubur Itu adalah hadis Ahad Apa ini hadis Ahad? Hadis Ahad Adalah hadis Yang tidak sampai Derajatnya mutawatir. Ya, dan ini terbagi kepada tiga bagian Ada nama hadis masyur yang diriwayatkan oleh tiga orang lebih. Ada hadis aziz di mana hadis itu diriwayatkan oleh dua orang atau lebih. Jadi minimal perawi ada dua dalam salah satu tingkat. Hadis yang ketiga adalah hadis wali, yani iaitu dalam salah satu tingkatan perawi ada hanya seorang saja. Komunis limin dan Muslimah juga telah Allah Subhanahuwataala. Sementara mereka mengatakan di dalam Al Quran mereka beranggapan tidak ada ayat yang menunjukkan tentang adat kubur. Lalu mereka juga berargumentasi. Bagaimana mereka akan diazab sementara mereka belum dihisab? Ya, karena hisabnya nanti adalah setelah terjadinya kiamat. Lah, bagaimana mereka diazab sebelum itu? Baik. Subhat-subhat ini terbantahkan pertama, azab kubur ditunjukkan oleh nas-nas dalam Al-Qur'an. Yang pertama Adalah Surat Ghafir Surat Ghafir Ayat 45 Dan 46 Ya, Surat Ghafir Ayat 45 Dan 46 يا مربونين وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها وجوه وعشية ويوم القيامة ويوم ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب أيها 45 bergunyi wahaq bi al fir'aun as al-'ad dan fir'aun serta kaumnya dikepung oleh 'adab yang amat buruk bagaimana bentuknya annaru ya'ruduna 'alayha qudu wa pada mereka ditampakkan neraka atau ditampakkan api dihadangkan mereka akan api atau mereka dihadangkan kepada api wudhu wawasiyah setiap pagi dan petang wayomataku musta'atun ketika ketika kiamat ditegakkan dikatakan kepada malaikat Ahlul Ale Fir'aun Ashad Al Adad. Masukkan apa? Fir'aun dan keluarganya, pengikut-pengikutnya, soal Adad Ashad Al Adad uh, dimasukkan ke dalam azab yang lebih berat, yang lebih pedih. Di sini ada dua bentuk siksaan, siksaan yang pertama dia dihadangkan kepada api pagi dan sore sampai hari kiam dan ini adalah terjadi di dalam alam barzakli jadi demakan dengan alam kubur kalau seandainya mumi yang ada sekarang adalah Fir'aun Fir'aun di Musa Ya, mungkin ada juga mengatakan bagaimana ini, dia atau masih ada, kok putus? Kan begitu. Tapi kita katakan tadi bawah alam bahasa ya, ya pada umumnya ruh itu berpisah dengan jasad, maka ruhnya disiksa. Ibn Khatir dia mengatakan di dalam penafsiran ayat ini, Inna arwahul ayfiragoun wa atba'if tu'arabu ala nari sobahan wa masa'at ila yawm al-qiyamah semuanya roh-roh mereka jadi peraun dan pengikutnya dihadangkan kepada api pagi dan sore sampai hari kiamat fa'ila kana yawm al-qiyamati istama'at arwahuhu wa ajdaluhu fidnah apabila hari kiamat nanti sudah terjadi maka ruh dan jasad mereka berkumpul di dalam api neraka. Falakain itu Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa yawma taqum as-sa'atu adkhilu al-a'qab adikil um. ashadda al'aab." Ai alaman yang bersengatan, perih dia. Wa a'zamu nakalan ya, yang paling berat siksaannya. Dan ini adalah ayat aslun kabir fi istidlali ahli sunnati ala adab albarzakh fil qbur ini adalah ayat dasar utama di dalam pengambilan dalil menurut ahli sunnah terhadap azab azab barzakh di dalam kubur kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang lain di dalam surat surat surat Allah subhanahu wa ta'ala surat surat surat Ayat 45 Dan sampai 47 Allah berfirman Fzrhum hatta ulakum yomhum aladhi fee yusaqul. Fzrhum ya biarkan mereka, biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yawmala yugni anhum kaituhum syai'an Walahum yusamun Iaitu hari ketika Tidak berguna bagi mereka sedikit pun Itu daya mereka Dan mereka tidak dikalah Wa inna lillazina zolamu azaban Duna thalika Walakin aksarhu laya adamu Dan sesungguhnya Untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui maksud yang zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-47 wa inna lilladheena dhalamo 'adaban dunalik maksud di sini adalah azab di alam barzah Sebagaimana so, yang diingatkan oleh atau di, yang diingatkan oleh Ibn Qayyim, rahimahullah, di dalam kitabnya uh, kitab Ruwsh, beliau mengatakan, "Kodip Tajabihadil Ayn, Jamaatun Minhum Abdullah bin Abbas, Rabbil Anhuma Ala Adabil Qabrif." Ibn Qayyim mengatakan kelompok dari ulama di antara mereka adalah Abdullah bin Abdullah bin Abbas maaf Abdullah bin Abbas telah berhujjah dengan ayat ini terhadap adanya azab kubur Kau muslimin dan muslimat yang dekat Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara ayat yang menunjukkan bahwa alam uh, adanya adat berzakia atau adat kubur. Adapun hadis-hadis hadis dari Nabi saw terdapat hadis-hadis yang sahih yang menetapkan adanya adat kubur. Malah hadisnya adalah khasiah banyak kan, ya? Yeah. Malahan sebagian aimmah, sebagian ulama menetapkan bahwa hadisnya sudah sampai kepada derajat mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak di mana kebiasaannya Jumlah yang banyak itu mustahil mereka Sepakat untuk berbohong Ya Jumlah yang banyak itu Terpelihara setiap tingkatan perawi Hadis mutawatir ini Terbagi kepada dua Hadis mutawatir Lafzi dan hadis mutawatir maknawi Apa ini hadis mutawatir lafzi? Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak di mana lafaznya sama. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan walatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku kata tadi maka siapkanlah tempat duduknya dalam api neraka. Ini adalah hadis mutawatir lafzi. Diriwayatkan oleh ulama hadis ada mengatakan diriwayatkan oleh 70% sahabat lafaznya bersama. Ada lagi sampai 200 sahabat meriwayatkan hadis ini lafaznya Maka ini namanya mutawatir lafdzi. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Apa makna mutawatir makna mutawatir maknawi ini? Adalah hadis yang diriwayatkan dengan kronologi yang berbeda. Kejadian yang berbeda. Satu hadis dengan hadis-hadis yang lain. Boleh jadi setiap hadis itu diriwetkan dengan sangat Hadisnya adalah ahad Akan tetapi Ada satu poin Yang semua hadis itu sama Sama-sama menyebutkan poin tertentu Maka poin tertentu itu dinamakan dengan mutawatir maknawi Sebagai contoh tentang dikatakan oleh ulama Masyarakat Menyapu di atas kuf, Itu hadisnya Mutawatir maknawi Banyak hadis Yang menjelaskan tentang Nabi menyapu di atas kuf. Nabi menyebutkan waktu Bagaimana menyapu Berapa lama menyapunya Dan dalam sekian kejadian-kejadian Yang berbeda Nabi menyapu di atas hufnya Ya. Ini menunjukkan kalau dilihat dalam satu-satu hadis hadisnya ahad Kronologi ini berbeda. Tetapi sama-sama hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi menyapu di atas kubur. Ya. Jadi makna dari hadis ini semuanya sama dalam sekian riwayat. Begitu juga dengan mengangkat tangan di dalam doa juga merupakan hadisnya mutawatir maknawi. karena dengan sekian hadis yang banyak menunjukkan tentang berdoa itu mengangkat tangan. Doa sesekali lebih mengangkat tangan sampai kelihatan kelihatan. Ketika beliau uh, berdoa ketika perang badar beliau juga membuka tangannya sampai kelihatan itu kelihatan dan malah lidahnya yang di atas jatuh ke bawah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mandul kepada orang yang mengangkat kedua tangannya dan turun tanpa ada Jawaban Banyak hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa berdoa itu diserahkan dengan mengangkat tangan. Seperti juga orang yang melaksanakan perjalanan pada tarawih juga, ya atau setafar. Ash Azza Aqbar Warafayyadi Ilah Sama Ya Rob Ya Rob. Hadis ini juga menunjukkan dia berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Maka ulama mengatakan ini namanya hadis mutawatir maknawi. Ada satu makna yang semua hadis itu menyebutkan tentang makna yang sama. Begitu juga dengan hadis agarul hab. Ya? Bahawa hadis tersebut sudah sampai kepada derajat mutawatir. Kalau hadis mutawatir, hukumnya adalah khasiyyi sbyut, bahwasanya hadis tersebut yakin 100% benar dari Nabi Sallam. Di antara dalil-dalil atau di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama adalah hadis yang dikutipkan di di dalam Sahih. ذلك من المؤمنين أعشى رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها سؤالة يهودية ولدها دخلت على أعشى فذكرت عذاب القبر فقالت لها الله أع... أعاذك الله من عذاب القبر أعاذك الله من عذاب القبر Lalu orang tadi menyebutkan kepada Aisyah, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Fa 'Aisyah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'adzab al-qabr. Aisyah bertanya kepada Nabi tentang azab kubur. Lalu beliau menjawab, "Na'am, 'adzab al-qabr." filaf bin azab kubur hak qul ya Nabi ya azab kubur dan red yang lain azab kubur itu adalah hak benar adanya ya kemudian aisyah radhiyallahu taala anha dia ber berkata apa raitu ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بعد صلى صلاه illa tu'awwad min 'adzab al-qabr. Setelah itu, aku tidak pernah melihat Nabi mengerjakan satu salat kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Di dalam sahih juga dari Asma binti Abu Bakar, bahasanya dia berkata kepada Nabi, eh, dia berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi berdiri menyampaikan khutbah. Faza kara fitnah tal boleh menyebutkan ujian kubur Allah di yubtadu al mak di mana seseorang akan diuji dengan fitnah tersebut. Falah maga kara dajjal muslimun dajjal. Setelah anda dimuji beritkan itu kaum muslim pada saat itu ributin. Zal dan tari. Allah Azza Wajalla menjal muslimun najatan halat begini wabainya anta pada akhir kalau Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkali-kali tambah oleh Nabi manusia pada saat itu ribut sehingga keributan yang menghalangi aku untuk bisa memahami perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam halat Qaduhiyya illya anna kum tustaduna fil quburi Khabaribun min nafidh jah, sungguh telah diwajudkan kepada Sesungguhnya kalian itu akan diuji di kuburan. Khabaribun mendekati dari ujian nerja. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Thabit, قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاتل لبن النجار على بغلته ونحن Ketika kami bersama Rasulullah SAW di dalam satu kebun dari kebun orang Najjar. Beliau di atas ba'lah dia. Ba itu adalah binatang ia ya, perpaduan antara kuda dengan keledai wa nahnu ma'ahu id hadab fa kana kami bersama nabi tahunya ba ba'laz tadi ber uh, hampir nabi jatuh fa iza akbar sittatun al khamsatun Ah, uh, fa faida abam satta, atau, din, atau, arba, atau arba din, tahun empat, lima atau empat, atau empat atau lima atau empat kuburan. Fakalah, maya haribua, shahimu maya arku, ha ma ya shah bahadir kubur. Siapa yang tahu siapa yang ditanam di kuburan ini? Fakalah rojulun, lalu suara berkata, anak, aku. Kata, f matamata haelak. Kapan orang yang meninggal dunia? Kata, matu fil isra. Mereka meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah. Yang dimaksud. Fakal, lalu Nabi saw. Inna hadi al-ummah. Tubtala fil quburha. Falaul an. Falaul allah tudafinul. Allah tudafinul. Lagau Tu Allah yusmi'akum min adab al qabr yang Asemag bil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburannya. Kalaulah tidak gara-gara kalian itu akan dikuburkan, Misa aku telah berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian Sebagian dari adab kubur yang Aku dengar dan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan kepada kita azab kubur kalau diperdengarkan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tumaqbal alayna biwajhi faqad lalu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya lalu beliau bersabda ta'awad billahi min azabil qabri berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur halu Na'udzu billahi min 'adzabil Lalu kami mengatakan kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qala ta'awadhu billahi minal fitan ma zara minha wa ma bathan. dari fitnah fitnah ujjan ujjan ma zahara minha ma Apa yang tampak dan apa yang tidak tampak? Qalu na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Lalu kami mengatakan Mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak dan yang tidak tampak qalu ta'awad billah min fitnat ad dajjal lalu beliau juga mengatakan berlindunglah kalian kepada Allah dari ujian dajjal qalu na'ud billahi min fitnat lalu mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal ini adalah hadis jelaslah hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashab sunat dari Abi Hurairah di Allah Taala. Bosannya Nabi saw. Kal, jika farag ahadu min tashahud akhir, faliy ta'awud bil lahi min arba' apabila kalian telah selesai mengucapkan tashahud akhir, maka dahlah kalian berlindung kepada Allah dari empat hal: min azab di jannah, dan min azab al kubur. Wah mimfitnah tilmahia, wah memati, wah mimfitnah tilmasih hidjaja. Dari empat hal, yang pertama Azab api neraka, jahannam. Yang kedua Azab kubur. Yang ketiga adalah fitnah hidup dan mati. Yang keempat adalah fitnah masih hidjaja. Fitnah ujian hidjaja. Kau muslimin dan muslimat yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala diadzarah. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hakikat azab ini apa yang dilihatkan oleh imam muslim juga dari Ibn Abbas bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yu'ani muhum hada doa, karena yu'ani muhum surat minal Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat doa ini. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka satu surat dari Al-Quran. Apa? Al-Iman ini agu dzubika min wa agu dzubika min adabil qabr, wa agu min fitnatil mahya wa mawat, wa agu min fitnatil mastihih dzat. Beliau ajarkan doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat satu surat dari Al-Quran. Ini menekankan kepada kita bahwa azab kubur itu ada. Begitu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih, di dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Abi Ayub, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Waqad wajadat asy-syamsu wa sami'a sawtan fa yaqul yahud tu'adzab fi quburihha." Ketika Matahari telah tenggelam. Ya, beliau mendengar satu suara, lalu beliau mengatakan orang Yahudi dia azab di dalam kuburnya. Kom Muslimin dan Muslimat yang telah pernah Allah Subhanahu Taala itu semua menunjukkan kepada kita bahawa manusia di dalam kuburnya merupakan kehidupan yang lain yang memiliki kekhususan tersendiri yang terkadang ruhnya menyambung dengan badannya dengan kesambungan dengan hubungan yang khusus dan manusia dalam kehidupan alam barzakiyah itu dia mendapatkan atau merasakan alat dan ni'mat sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dalam kehidupannya di dunia kalau seandainya ada azab maka berarti di situ juga ada kenikmatan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa oleh Rasulullah SAW alaihi bahwa azab kubur itu, uh, kubur itu boleh jadi dia adalah raud, raudatul mirdyadil jannah. Boleh jadi dia adalah taman merupakan taman dari taman-taman surga. Jadi kubur pun kenikmatan. Atau yang kedua dia adalah Hufratin Dia adalah lubang dari lubang Api meraka Kau muslimin Dan Muslimat yang melakukkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Tidak ada alasan bagi kita Untuk Mengingkari azab Kubur. Kita meyakini alat kubur itu adalah hak dan sebaliknya kenikmatan kenikmatan kubur itu merupakan hak. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kubur? Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa. Kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Siapa yang selamat dalam kuburannya? Maka dia akan selamat dalam perjalanan menuju akhiratnya. Menuju ke dalam sebuah. Tapi siapa yang tidak selamat? Apa yang akan terjadi setelah itu lebih berat lagi. Maka ini merupakan gambaran kecil. Perlu kita ketahui Apa-apa saja adat kubur Apa-apa saja e, Penyebab adat kubur Di antara penyebab ada kubur ada yang penyebabnya secara global ada yang secara rinci penyebab adat kubur secara global adalah mereka diazat disebabkan kebodohan mereka terhadap Allah disebabkan sikap mereka menyediakan perintah Allah disebabkan karena mereka melakukan maksiat kepada Allah Allah tidak akan mengazab roh yang menel Allah roh yang mencintai Allah roh yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Karena ada kubur dan adat akhirat adalah efek dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kembali. Siapa yang menjadikan Allah murka kepadanya di negeri ini? Ya, di dunia. Lalu dia tidak sempat bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan mendapatkan bagian dari azab di dalam barzakh di dalam kuburnya seukuran kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sedikit dan banyak ya itu sesuai dengan amalan dia di dunia kalau kita bawa juga tidakkah orang merasakan kebahagiaan di dunia juga merasakan kesengsaraan di dunia, itu diantaranya adalah bagian dari efek kerja kerjanya sendiri. Ketika dia berbuat baik pada orang, Allah memudahkan urusan hidup ini. Dia merasakan bagian dari kini matang, dari hasil kerjanya. Tapi, balasan yang sempurna nanti, Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu tidak diakal. Namun, bagian dari perbuatan kita yang baik dan yang buruk di dunia ini juga akan kita rasakan pengaruhnya di dunia. Suka mengzalim orang, ya, kita akan dizalimi. Kita suka mempersulit urusan orang urusan kita disulit oleh Allah kita sungguh memperlampang urusan orang maka Allah akan melapatkan urusan kita di dunia nanti di akhirat juga mendapatkan agar pun jawaban yang kedua adalah secara free menetak Nabi SAW telah menyebutkan tentang dua orang yang diaga adalah di kemurahan. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam hadis Sahih, bahawa salah satu di antaranya yang shi'ahahuma bin Naimah di Baytul. Salah, salah satunya adalah orang yang suka mengadu domba. Apa maksud mengadu domba? Namimah Apa itu namimah? Neklul kalam ala wajim ikhsad Menukil perkataan Dalam bentuk Merusak guna Sebagai contoh Seseorang menukil tanggung pertanggung pada Dari si A pergi ke si B Untuk mengadu ke dengan si C Ya, walaupun yang dikatakannya itu betul-betul perkataan B dia tidak tambah-tambah tapi ini merusak hubungan dengan C maka ini namanya nemima atau permasalahan yang memang dia lihat ada, tapi bisa merusak hubungan mereka, ini ada orang yang baik-baik saja taunya dia lihat, wah ini bisa disempatkan untuk menghasut B Pemarah ke sikit Nah ini juga adalah Orang yang berjalan di iman Rasulullah SAW mengatakan Balasan bagi orang yang berjalan di akhirat Tidak masuk surga Orang yang suka ya Mengembos orang lain Supaya mereka Bertengkar Ia ini istilahnya mengalui domba yang kedua dari hadis itu adalah dia tidak istibra' minal bau. Istibra' itu membersihkan diri dari kencing. Artinya dia dia meninggalkan bersuci yang wajib. yang sebelumnya dia sudah menjadikan sumber permusuhan antara manusia orang yang tadi, namimat dia adalah sumber permusuhan antara manusia walaupun dia menginformasikan kejadian sesuai dengan realitanya ini diantara uh, penyebab Penyebab yang lain kaum muslimin dan muslimat dengan Allah Subhanahu wa adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu wasallam, dalam hadis sabar itu yang keluar dari adalah orang yang berbohong di mana kebohongannya itu sudah sampai mendunia. Hati-hati bagi kita yang suka menembarkan kebohongan di Facebook. Ya, sekali nulis mendunia. Apakah kebohongannya terhadap kawan-kawannya, atau kebohongan atas nama agama terhadap ustadz-ustadz? atau terhadap masyarakat. Ya. Yang mana Romawi itu sudah merebak. Ini juga merupakan penyebab adat kubur. Hati-hati. Setiap apa yang kita tulis kalau muslimin dan muslimat inna kallahu subhanahu wa ta'ala itu adalah bagian dari ucapan kita ma yalfidhu min qawlin illa la jayrat ibu na'ci tidak ada yang diungkapkan ya? yang dilaporkan kecuali ada malaikat yang siap untuk menulisnya menulis tulisan itu bagian yang kita ucapkan karena Nabi Wasallam mengatakan inna allaha tajawad an ummati ma, hadath, ma hadathat hu nafsu ma alamah Takmel bih, atau atau atau berbicara, malam yang berbicara. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala memaafkan apa yang terlintas dalam hati seorang hamba dari umat ini yang berdetak di hatinya, atau yang terbayang di hatinya, atau berkata kata di hatinya. Itu dimaafkan Allah Subhanahu Taala. Malam ta' malbi selama umat itu tidak mengamalkannya atau catikan lam selama dia tidak ungkapkan dengan bidang kalau dia amalkan baik amalan yang dilakukannya atau dalam tulisan yang dia kerjakan bukan dari surah kalau dia tuliskan itu sudah tercatat dan dia akan diminta pertanggungjawaban atau diaucapkan juga akan diminta pertanggungjawaban maka kebohongan yang menjadi kebohongannya itu ber, tersebar ya maka itu adalah merupakan salah satu sebab terja, uh, mendapatkan azab kubur begitu juga azab orang yang membaca al-qur'an ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار. Ore Bapak baca Al-Qur'an pada malam hari sehingga dia uh, tidur kemudian pada siangnya dia tidak amalkan. Dia juga akan mendapatkan agar. Yang berikutnya dan azab zina zina dan zawal diberitahukan juga tentang azab bagi penzina baik laki-laki maupun perempuan kemudian juga tentang azab Orang yang memakan riba memakan harta riba. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan itu yang beliau saksikan adalah di dalam barzak, di dalam alam barzak. Dalam hadis yang lain boleh menyebutkan seragat orang, satu kaum yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar hal ini disebabkan karena beratnya kepala mereka dari mengerjakan sholat apa? orang yang tidur dari sholat orang yang tidur sehingga sholatnya tertinggal ya yeah. Di antara juga adalah orang yang meninggalkan zakat hartanya. Hey, di antara pejabat kadar kubur adalah diberikan kepada orang maksiat dengan hati maksiat dengan mata ini maksiat dengan telinganya maksiat dengan perutnya, dengan lidahnya maksiat dengan kemaluannya maksiat dengan tangan dan badannya maka yang tadi kita sebutkan, al orang yang berdusta. Al-kaddab orang yang berbohong. Wal-muftah, orang yang suka berghibah. Wa shahiduz-zuhur orang membrekakan kesaksian palsu. Wa qadiful muhshan Menuduh orang yang uh, terpilihkan dirinya menuduhnya berzina. Wadaiin al bidah. Orang yang mengajar kepada bidah. Waqail ala Allah wa rasul maal ilma lahuhu bihi. Orang yang berbicara atas nama Allah dan Rasul yang dia tidak berilmu dengan dia. Wal Majazid Fikalami orang yang suka berbohong di dalam perbicaraannya. Ada orang yang supaya orang memperhatikan dia, dia selalu membuat kebohongan. Itu semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita sebutkan tadi sesuai dengan kadar kebuntalan Allah kepadanya. Dalam perut urusan perut memakan harta, -harta riba memakan harta anak yatim memakan harta haram seperti risuah harta suak dan yang lainnya memakan harta teman atau saudaranya tanpa hak memakan harta yang sudah dilaksanakan perjanjian dan juga peminum minuman keras ini adalah yang berhubungan dengan perut yang akan disiksa nanti pada hari kiamat pada hari pada alam barzakh kelakuan atau perbuatan orang berzina orang yang melakukan liwat yakni homoseks termasuk juga lesbian orang yang melakukan uh, mencuri berkhianat dan yang lainnya termasuk juga penyebab dari azab kubur ulama menyebutkan banyak sekali hal-hal ini ya maka pada umumnya secara global yang telah disebutkan oleh Duqain tadi setiap maksiat kepada Allah itu akan yang dilakukan oleh seorang manusia di dunia akan menjadikan dia untuk mendapatkan azab di akhirat kemudian kaum ke muslimin dan muslimat angkatlah Allah Subhanahu taala apa yang menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan Kebahagiaan di uh, di, alam, di alam kubur Sesuai dengan judul kita Kita mendapatkan Kebahagiaan di dalam Kubur kita Adalah dengan cara Mengerjakan sebab-sebab keselamatan dari alat kubur. Alat kubur itu ada dua. Kalau hendak alat, kalau tidak nikmat keselamatan, maka hendaklah kita menjalankan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari alat kubur. Innu kain dia mengatakan Inal asbab almundia min alam alqabri min wajihin. Sebab-sebab yang menyelamatkan kita dari adat kubur Dari dua sisi Sebagaimana tadi penyebab adat kubur ada dua sisi Yang pertama secara global Yang kedua secara Secara ringgir Yang secara global Penyebab kita selamat dari adat kubur Adalah menjauhi sebab-sebab Yang Menjurumuskan kita Di dalam adat kubur Menjauhi Sebab-sebab yang bisa Mendatangkan adat kubur Salah satu yang paling bermanfaat Untuk bisa Menjadi sebab selamat kita Dari alat kubur Adalah Seseorang duduk sejenak Merenung Ketika dia ingin tidur merenungkan Allah Menghitung-hitung dirinya Jual belinya pada hari itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala antara keberuntungan dan kebidasaan Karena hadis Nabi SAW mengatakan bahwa manusia hamba itu setiap hari dia menjual dirinya kepada Allah bagaimana kita ketika kita berdagang pagi itu kita pergi ke pasar Hari itu kita tidak tahu apakah kita akan beruntung atau kita murung. Itu perdagangan, perdagangan dunia. Perdagangan kita dengan nomor begitu juga. Fa faba'iu nafsah kata Nabi sallallahu dia menjual dirinya. Famu'tiqha aw duubtsuha. Apakah dia akan menyelamatkan dirinya dari api neraka, memerdekakan dirinya dari api neraka? yakni dia mendapatkan keuntungan atau membina hatinya atau dia membinasakan dirinya, membentukkan dirinya ke di dalam kebiasaan bila akidrah. Makanya dia dia hitung-hitung dirinya sebelum dia tidur. Apa yang telah menyebabkan dia merugi? Apa yang telah dia dapatkan dari keuntungan pada hari tersebut? Kemudian dia ulangi baharui taubat kepada Allah. Taubat yang jujur, yang benar antara dia dengan Allah Subhanahu taala. Lalu dia tidur di atas taubat tersebut. Muhasabah diri. Dalam kita amali muhasabah sekali dan taubat. Bagaimana dia dilakukan oleh sebagian orang? Ada akhir tahun mengadakan acara muhasabah bersama-sama. Itu tidak. Muhasabah pada diri kita. Tidaklah kita lakukan setiap saat. Ini Umar bin Matab dia mengatakan. hitung Itulah dirimu. Sebelum kalian dihitung. Ketika dia sedang tidur di atas taubatnya tersebut. Dia berazam Untuk tidak mengulangi Kembali dosa Yang telah dia taubati Ketika dia sudah bangun Dia lakukan itu Setiap malamnya Apabila dia meninggal dunia pada malam itu Mada ada taubah Dia meninggal dunia Di atas taubah Wajib siaga, siaga mustabillah للعمل المسهورا بتأخير أجله. Apabila dia bangun, dia bangun mustabillah, dia bangun dengan menghadapi untuk beramal dengan rasa gembira. Gembira atas apa? Umurnya dipanjangkan. Jadi seakan-akan yang digambarkan dalam kayim. Setiap malam ini kita tutup buku ya, Bagaimana tutup buku orang berdanak Dia lihat hitung-hitungannya Sudah Betu hari saya tidak buka lagi Inilah Penutupan terakhir Dia bertobat dengan apa yang telah dilakukan Pada hari itu dari kesalahan Kalaupun umurnya Besok panjang Dia bergembira untuk menghadapi kehidupan yang baru Dengan amalan yang baru Dia bergembira Allah masih memanjatkan umurnya kita lihat ada orang yang subhanallah pada malam itu dia tidur dia tidak bangun-bangun lagi itu ikhwan kita ada itu Ya aginya dia sudah meninggal dunia ya mana Allah subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang tanpa pun dia dikendalikan sesuai dengan ajal yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala hatta istaqbala rabbahu wa istaqra kama fata dia bergembira dengan umur yang panjang ya agar dia bisa menghadap kepada rohnya dan menjemput apa yang tertinggal dari amalan-amalan sebelumnya. Walaisal 'abdi anfa min hadzal nawma fatadqayib. Tidak ada bagi seorang hamba yang lebih bermanfaat daripada tidur yang seperti ini. Wala tsama idza aqba dzalika bi dzikrillah wa sunan. Alat wara dan andal surilah semuah yang sediada di dalam, hatta yang lebih dahulu. Apalagi jika ditambah diakhiri dari siang akap, diakhiri dari kehidupannya itu dengan dia berzikir kepada Allah, dengan menjalankan sunnah sunnah tidur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidur pun mengalahkan dia ketika dia membaca zikir-zikir tersebut. Apabila arad Allah bi khairan waffaqallahu waffaqahu lidzalika wala quwwata illa billah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya maka Allah akan berikan taufik kepada orang itu untuk menjalankan hal tersebut. Tidak ada kekuatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara global. Yani seseorang menuju dosa dosanya yang paling berpengaruh adalah seseorang Menghisap dirinya setiap dia kali mau tidur. Kemudian dia iringi dengan zikir-zikir sebelum tidur. Bagaimana dalam akhfaatul bukhari dan muslim bahwasanya Nabi mengatakan siapa yang ingin tidur ya, adalah dia berwudu, berwudu dia untuk salat. Lalu dia hendak me Uh, tidur berbaring di atas sisi yang kanan, lalu dia berdoa. Allahumma mai ini aslam tu, aslam tu waji ilei, wafawat tu ilei, wafawat tu amri ilei, la manja, wala man, la manja, wala wa manja, wala wa manja, wa manja mizah ini. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada. Ses. Saya aku serahkan urusanku kepadamu. Walja tuhah diilai dan aku telah uh, sandarkan punggungku kepadamu. Lamer jawalan jauh ini tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepadamu. Amin tu. Bila bila di aku beriman dengan kitab yang telah Allah turunkan. Dengan Nabi yang telah berhubung Kata Nabi Siapa Yang melakukan itu Dan itu adalah akhir dari perkataannya Ya Akhir dari perkataannya Lalu dia meninggal Pada malam itu Maka dia meninggal di atas fitrah Itu di antara pikiran yang, yang kita baca Kama lagi di sekitar yang lain Seperti kita bertahun Ya, dan membaca uh, ayat kursi dan membaca puluhan uh, mawad, puluhan darbar, puluhan darbinat. Maka kita tujukan tangan kita, lalu kita usapkan pada seluruh tubuh yang kita mampu mengusapnya. Jadi itu kita lakukan dan berzikir yang lain yang bisa kita lakukan. Adapun secara terperinci, maka Wa nzikru ahadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma anji an Azab bin Azab qabru. hadis kita sebutkan tentang hadis yang bisa yang menunjukkan hal-hal yang bisa menyebab, me menyelamatkan kita dari azab kubur. Dalam hadis yang sahih yang dikutip oleh Muslim dari Salman al- dari Salman al-Farsi radhiyallahu anhu qaul, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: أكو من رسل الله صلى الله عليه وسلم أربعة رباط يوم وليلة خير من صيان الشهر وقيامه وإن وإن مات أخرى عليه عليه, عليه عمل الذي كان يعمل وأخرى عليه رثقه وأبعد رثنه رباط Ribas itu apa? Bertugas untuk menjaga perbatasan negara Islam Berarti dia menjaga bagaimana musuh tidak masuk Satu hari satu malam Itu lebih baik daripada puasa dan menegakkan malamnya satu bulan Maka kalau seandainya dia meninggal dunia maka dia me mendapatkan amalannya kemudian rezekinya dijamin lalu dia aman dari fitnah ya dia aman dari fitnah fitnah di sini Termasuk di dalamnya adalah speed dan kabel. Kemudian di antara yang bisa menyelamatkan dari adat kubur adalah hadis yang dikeluarkan oleh Nabi, An Nujul min Ashab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An Nujul dan Ma Bal mu'minina Yabtanuna Di Kubur Illa Shadiil dari suara sahabat Nabi. Ada orang yang mengatakan, ya, bahawa orang mumin itu di diuji di, di dalam tawarannya kecuali syahid, kecuali orang mati syahid. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafah bibarik bibarikat syufi ala ratifitnah. Cukup, ya, cukup. Uh, Torehan dari apa namanya pedang itu yang yang yang kena kepalanya adalah ujian. Artinya dia mati disebabkan oleh pedang atau senjata di dalam perang itu sudah merupakan sudah cukup baginya ujian. Dan ini akan menilangkan ujian dari adat dahulu Dalam hadis yang lainnya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "للشهيد للشهيد عند Allah, سته خصائص" Orang yang syahid di sisi Allah memiliki apa annam di sisi lahu fi awwal adaf 'an min damih diampuni dosanya pada tetesan pertama dari darahnya. Wa yura maq'aduhu Diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di dalam surga. Yang kedua, yang ketiga, wa yujarru min Ini syahid Ini bukti. Dia terlindung dari azab kubur. Ya. Kemudian wa aman bil akbar. Dia terjaga dari faza'il akbar nanti di akhirat. Wa yuhla hilyat al di iman. Dia dinasi dengan hiasan iman. Boyuzam watch min nur al ain. Min nur al ain diaj di nikahkan dengan bidadari. Hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan uh, kemudian wali syafa' fi 70 insana min aqaribihi dia bisa memberikan syafa'at kepada 70 orang dari kerabatnya Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang syahid terjaga dari azab kubur dan fitnah kubur Yang ketiga Lagi waktunya kita bisa saja. Yang berikutnya adalah membaca surat muluk dari firman Allah Taala surah min al-Quran 3 ayat تشفع لصاحبه حتى غفر له ada satu surat dalam Al-Quran, 30 ayat, yang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai dia diampuni dosanya. Ya, maka hadis ini yang dimaksud di sini adalah surat Al-Muluk. Ia adalah 30 ayat. Ini menunjukkan bahawa orang yang menjaga membaca surat Al-Muluk ini dan dia selalu dia baca. Maka dia akan selamat dari adat kubur. Kalau dia sama dari adat kubur, maka dia mendapatkan kebabian di alat kuburnya. Yang keempat, yang bisa menyamak kesoran dari adat kubur juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari termiri. Man yaktulhu batnuhu bala ia disiksa di kuburnya siapa yang meninggal dunia disebabkan oleh sakit perut jadi perutnya yang membunuh dia maka dia tidak diazab di dalam kuburnya ini pahami bahwasanya setiap orang yang ditimpa oleh penyakit perut ya lalu dia bersabar tidak mengeluh dan dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. ya? Maka dia adalah orang yang akan mendapatkan uh, penjagaan dari azab umum. Di antara yang lain Yang menunjukkan amalan-amalan Yang bisa uh, Mendatangkan kebaikan Dan selamat dari alat kubur Adalah solat Dalam kita jaga Zakat, puasa, Amalan-amalan lain Yang lain, semakin sedekah Suatu rahim, Melakukan ma'ruf Berbuat baik pada manusia Itu merupakan sebab semua keselamat dari dari adab kubur dan lain-lain. Terakhir al Jamu Qidala induk itu semua untuk selamat dari adab kubur adalah tahdheh takwa lidah mewujudkan takwa kepada Allah dengan betul-betul takwa Apa hakikat takwa? Hakikat hakikat itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Dengan menjalankan kewajiban kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah serta memperbanyak taubat dan istiqamah serta amalan-amalan sunat yang lain dan diiringi dengan bertawaf kepada Allah dari adat umum. Allah berfirman: Inna al-ladina qaulu Rabbi Allah, thumma istaqamu, ta-tanazzal 'alayhu al la ala wa abshul al-jannah ala diqunnu fawha. Maksudnya, orang mengatakan Rabbuna Allah, thumma istaqamu. Orang mengatakan raf kami adalah Allah. Kemudian dia konsisten. Ini yang berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika uban Nabi sudah mulai tumbuh, para sahabat bertanya padanya. Lalu Nabi mengatakan, Shayyabatni hudun wa akwatuh. Surat Hud dan saudara saudaranya telah menjadikan aku beruban apa yang menyebabkannya ayat yang berbunyi istafid kamu umil istiqamah lah konsisten sebagaimana kamu diperintah ini yang berat hadir di ilmu aja kita konsisten sulit untuk sholat berjamaah pun juga sulit untuk konsisten apalagi yang lain dan ini perlu ya kita lakukan, karena amalan yang paling digital Allah adalah konsisten. Inna habal amal ilallah adul wabuha. Amalan yang paling digital Allah adalah yang continue, yang konsisten. Wain kala walaupun amalan itu sedikit. Bagi takwa adalah. Uh, Pemukan Untuk menjauhkan kita Dari arah Yang akan Mendapatkan atau memberikan kepada kita Kebahagiaan Di dalam kubur Kebahagiaan dalam kubur Kalau kita dapatkan Ini adalah Tanda-tanda yang memberikan kegembiraan kepada kita Bahawa apa yang setelah itu Akan lebih mudah lagi Namun sebaliknya Kalau seandainya Adab kubur yang kita dapatkan. Maka apa yang setelah itu. Akan lebih berat lagi. Perlu kita pelajari ke muslimin. Apa yang akan kita hadapi. Pada. Pada mahsyat. Bagaimana kondisi pada hisab, Hisaf. Ard. Kemudian. Meniti strad. Ini juga harus kita pelajari. Bagaimana kondisi yang itu. Adalah sangat penting sekali. Karena kita akan. Hanya ada satu pilihan Selamat Atau tidak Kalau tidak, pasti kita masuk nama belakang. Kalau selamat Berujung dia ada adalah Dalam surga Maka ini, perlu kita pelajari Apa yang akan kita hadapi Dan mesti kita hadapi Semua manusia akan melalui Ya, sebagaimana kita Ketika kita ingin Sukses dalam satu perjalanan kita harus tahu bagaimana perjalanan itu yang akan kita hadapi Seperti apa Sehingga persiapan kita akan menjadi sempurna Allah SWT mudah-mudahan ini eh, Yang kita sampaikan di 24 Saya sendiri dan kepada kita semua Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT ta memberikan tahu kepada kita Agar bisa menjalankan dan mengamalkan Hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari alat sebut Sehingga kita mendapatkan kelahian dalam alat alam filsafiah kemudian diikuti dengan kebahagiaan seterusnya Allah taala kita bereksperta ya dan kemudian kita hadirkan semuanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh